Запис 63. Разговор 1. Какво ще правиш след обед? Не знам. Нищо. Защо? Искаш ли да излезем? Добре. Къде ще отидем? Може да се разходим в парка и да изпим по едно кафе на брега на реката. Разговор 2. Какво ще правим в събота вечер? Хайде да направим купон в къщи. Супер идея! Аз ще донеса храна. Аз ще пускам музика. Аз ще поканя хора. Разговор 3 Имаш ли планове за уикенда? Да, ще ходя на планина с приятели. Може ли и аз да дойда? Разбира се, ела, що искаш. Ще тръгнем рано, ще пътуваме с колата на Васко, ще вземем и кучета.